Bismillah. Alhamdulillahi wa salatu wa salam ala Rasulillah Muhammad عليكم alaihi الله salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na samym początku ركونا سامو بوشيئتك دا پر برمو دالما دوبرا چوئتك فداون ناس دا ناسا مدالي انشاء الله دالما چوئتك دو اهو ادلشنا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وناعود بالله من شرور انفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضلد فلا هادية له وأشهد أن لا إله إمن الله وحده لا شريك له wa ashhadu znači nastavljamo sa ciklusom odgovora na pitanje na pitanja pa tako večeras je stiglo dovoljan broj pitanja da će uzeti cijelokopno ovo vrijeme predviđeno za ovaj termin pa da odmah počnemo uz Allahovu pomoć prvo pitanje selam aleikum aleikum selam urahmetullahu i barakatu pitanje malo duže prije nego vam postavim pitanje objasnit ću o se radi moji roditelji tenuto žive u svom stanu a ja sa svojom porodcom živim u drugom stanu gdje od svog imetka klasem kiriju Moji roditelji kažu da ne žele da ja uzalud plaćam kiriju. Te su odlučili da meni poklonje njihov stan a da sebi kupe drugi. Pošto on nema dovoljno novca za drugi stan, planiraju da jednim dijelom troškove novog stana pokriju dizajn kredita. Vač duži vremenski period pokušavam da ih odratim od podizanja kredita, pošto su moji roditelji, pošto se moji roditelji ne pridržavaju velikog broja šerijatskih propisa, da ne argumente i razloge zabrane kamata. Uspijevao sam ekonomskim argumentima da ih odvratim od podizanja kredita. Prije par dana su mi saopštili svoju odluku i pitali me da li bi ih oselio u njihov stan. Da li je dozvoljeno pristati na ovo? Da li mi je dozvoljeno da mjesečno izdvajem određeni iznos kako bi im se na neki način odužio? Uz napravom da putim gušno da će oni taj novac iskoristiti za vraćanje kredita. Da vas alađešanu narad. Odgovor na ovo pitanje. Se može rezimirati u sljedećem kao prvo na tebi da svojim roditeljima jasno i nedvosmisleno kažeš da ako će razlog tvog useljenja u njihov stan biti povod da oni dignu kredit sa kamatom tako bi kupili naravno sebi stan Da u tom slučaju ti ne želiš i nećeš da budeš povod i razlog njihovog upadanja ono što je haram. A to je dizanje kredita. Znači odgovor bi bio da tebi nije dozvoljeno da pristaješ, da pristaješ na, tu, na taj dogovor u kojem bi ti na jedan indirektan način gurno svoje roditelje u uzimanje kredita sa kamatom. S jedne strani predstavlja jel, njihovo što predstavlja posredovanje u činjenju grija. Jer da to nećeš da uradi, ako to nećeš da uradiš, oni neće naravno jel, dignuti kredit. Prma tome, trebaš staviti jasno do znanja da ti ne želiš da usadiš u njihov stan ako će cijena toga biti da oni podignu kredi sa kamatom. To je s jedne strane. Sa druge strane ako bi oni i nakon tvojeg takvog odgovora tvojeg odbijanja u tome da učestvoješ ipak kupili taj drugi stan sa kreditom i tebi nudili svoj Nači ako bi bez obzira na tvoj odgovor oni ipak to učinili i tebi ponudili svoj stan onda u tom slučaju bi ti bilo dozvoljeno jer ti nisi pristao na suradnju sa njima na tome. Naču u tom slučaju bi bilo dozvoljeno pristati. Nači ako bi prepuz ako bi odbio a oni nakon toga sami osebe to uradi. E To dalje vodi također u to, ako bi, kao što se navjel kraju kraju, da ih pomažeš u nekom mjesečnom izdvajanju, kao vid za ili tako dalje, nema smeće da se izdvaja, da im se daje određeni iznos mjesečno, s tim da oni pristanu na to da se dogovorite, da oni taj novac koji ćeš ti njima davati, sa njim ne uplaćuju rate, kredita koji se podigle. U protivnom, e, ako, ako, ako ne bi pristalo na to i ako bi ti davao njima, a znaš da oni daju za kredit, e, to bi bio jedan vid e, potpomaganja u griješenju koje je zabranje kuranskim majetom jer u suri el Maide drugom majetu i nemojte se međusobno potpomagati u griješenju i nemojte se međusobno potpomagati u griješenju i neprijateljstvu. E, također jel, ako bi, govorimo o ovoj soluciji drugo, jel, ako, bi oni bez, e, ako bi oni ipak digli e, kredit s kamatom kupili taj drugi stan bez tvojeg pristanka da učestvujoš štito u tvojeg igra i ako bi ti znači, poslije toga uselio što ti je dozvoljeno jer nisu učestvo sa njima, Znači, ako bi im davao, poslije toga plaćao tu mjesečnu ratu, pomagao ih. Druga solucija, kada ti je dozvoljena da da ih pomažeš, čak i u tih rata, a to, a to je kada se oni pokaju za učinjeni grijeh. Ako bi se oni nakon određenog vremena, nakon dizajnja kredita sa kamatom, pokajali, zaista pokajali, znaju se znaci zna, zna pokajanja, pokajali za dizajnje kredita sa kamatom, Po i odlučiti da više nikad se tako nešto ne upuste. Dozvoljeno je to je da ih pomogneš u isplaćivanju, isplaćivanju tog kredita, jer su to uradili u stanju, kada se pogriješili pravnu alađešanu, ili u stanju nerazumijevanja znanja itd. Ne znam da li sam bio dovoljno. Ja sam uglavnom to od prilike odgovor na ovo pitanje. Allah zna najbolje. Sljedeće pitanje. Assalamu alaikum kaže radi se o kupovinji novog islamskog centra, a već poslu stari koji je skroman i pomeni dovoljan, a usto i potpuno otlačen. Pa me intervjučuje da li je to potreba ili ne, samo što je cijena novog e, milijona i dvjesto hiljada eura. Ja lično mislim da je nepotrebno i da je veći seva pomoći braću i sestre koje, e, koji nemaju, siromašni, e, hiljadu i dvijestotine eura milion i dvijestotine hiljada eura nije završna cijena te, tu dolaze još, još svi drugi prateći troškovi e, možda ja, brate, griješim ali po mom oku nije e, tijesno nije tijesno e, nije puna nažalost e, misli na, na na islamski centar e, odgovor na ovo pitanje odgovor na ovo pitanje Naču u osnovi ovo nije da se odma zna, ovo nije, nikako, jel, nije neko šerijatsko pitanje o halalu, haramu, e, neko šerijatsko pitanje u kojem se došli e, šerijatski tekstovi koji presuđuju po tom pitanju, nego više stvar jel e, aktivnosti određenih ljudi u određenom džamatu, pa se postrapita šta je bolje, jel. U uglavnom u osnovi jel u osnovi e, kada kada se kada su pitanja ovakve stvari Naču obično tu pretpostavljena postoj i određeni odbor postoj određena šura medžles e, koji u tom džematu koji procjenjuje, određuje i donosi odluke šta da radi. Prvo tome u osnovi ova stvar da vrati, treba da se vrati znači na na procjenu samog odbora ili te šure u džematu i shodno kako oni odluče gdje vidi da je veća koris jel, da, da tako i postupe je Pa a, ti, brate, ako misliš da tako kako razmišljaš, znači, a, tvoje, ako nisi u tom odboru, u toj šuri, da ih posavjetuješ. Koga stigneš, oni da je da, da, da izraži svoj stav, iz raznoraznih raznih uglova podopćiš to što misliš da je ispravnije. A, to je ono što što tebelaš obavezuje da ti uradiš u ovom slučaju. A, inače, jel, a, čitava stvar se vraća na tome kako donese i procijeni znači, sam odbor ili šura tog džemata, šta će uraditi sa postojećim centrom. Allah zna najbolji. Sljedeće pitanje. E, selam alaikum. Živim u Švedskoj. Imam 50 godina i udata sam. Oblačim se po propsima Islamu. Alhamdulillah. Ne radim, a trebam početi uskoro raditi. Muči me jedno pitanje, to je kako da nađem najlakši, a širijski ispravan način oblačenja. Da bi mogla raditi, moram nositi neke hlače. I duge tunike dok radim. Nemoguće raditi u dugačkoj suknji, jer je opasno, a i ne daju. Jel mi to haram, to me muči sad, to me sad kako da se nosi. Odgovor na ovo pitanje se vraća na nekoliko stvari. Prije svega znači da, da ukratko navedemo jel pošto je riječ o nošenju hlača, riječ o znači propisu hidžaba, kakav kakav je hiđab ženi. Druga stvar rad žene, jel rad žene može vad rad e znači da bi se odgovor odgovorno na, na, na ovaj slučaj konkretan treba navesti osnovne ove mesele pa onda je svestiti na njen slučaj. Prije svega što se tiče e, propisa hidžaba, poznato je jel, da da u u šerijatu ima poseban status, e, znači hidžab u stvari to je odjeća žene koja no, koja žena nosi van kuće da on ima, e, znači, taj hidžab ima svoje šarte. Koje treba ispitom naravno ti šarte su zasnovane na šerijskim argumentima dokazima. Uglavnom ti ti uvjeta šartova ima otprilike neki 6 7 više ili manje zodno jel kako kako koji su učenjaci izraz je po ovom pitanju. Uglavnom ja ću navesti te šarte. Šarte oni su znači došli i zasnovani na na argumentima, ajetima i hadisima. Prvi šarti je da znači hidžab žene sa kojim se ona jel, oblađi, u koji oblači kada izlazi van kući ili pred e, ili pred onima koji nisu mahremi je prvi šart je da ne bude sam posebi ukras, da taj hidžab znači da sam posebi ne bude e, ukrasna odjeća. Drugi šart da bude gusto liko da se ne vidi kroz njega. Znači, da bude gusto liko da se ne vidi kroz njega. Treći şart da bude širok, odnosno da ne opisuje izgled tijela, znači da ne bude uzak, da bude širok, da ne, da ne opisuje izgled tijela žene. E, četvrti šart da ne bude da žena je da ne bude odnosno njen hidžab na mirisanđ Peti šart da hijab ne liči odjeći muškaraca i da ne bude od odjeće šuhreta. Šuhret su stvari sa kojom se žena ističe. I zadnji šart da hijab obuhvata cijelo tijelo ženi. Znači da ne bude suknjica i košuljica, nego da bude jedna, jedna znači odjeća poput, poput jel, nekakvog kaputa sa kojim se odijene čitavo tijelo, a u stvari jel, u praksi mi dobro znamo šta se misli pod hijabom koji žene nose. Znači od prilike to su ti šartovi hijaba koji su naravno zaslan na šarijaskim argumentima i to je ono što se zove u, u islamu i šarijatu hijab ispravan. Naravno, na osnovu ovih šartova, odmah dolazi nam jer, e, vrlo bitna stvara, to je da šarijetski hijab ne može biti e, nikakva šuroka, široka, duga ili kratka tunika e, iz kog razloga, zato što tunika u osnovi nije hijab, nije džilbab, a drugo, jer se nošenje tunike ne ispunjava, većina šartova hijaba, poput toga jel, da hijab nije... Da, da, da hiđab nije sam po sebi ukraza, tunika često bude ukraza sam posebi da hiđab bude širok i da ne, da ne oslikava, ne opisuje izgled tijela, a tunika obično uska opisuje, opisuje eh, grudi ili kukove žene I, i, ili da je od materijala koji, eh, koji se lijepi uz tijelu. Jel? Da, e, također e, šart da ne liči odjeći muškaraca, a tunika liči odjeći muškaraca e, jer, oni dug, jer mnogi muškaraca nosi dugo odjeću do na muškaraca u osnovi, nosi, što je običaj u mnogih muslimanskih zemlja. I e, šart da hijjaba obuhvata čitavo tijelo, a tunika ne obuhvata čitavo tijelo žene. Naravno i na osnovu ovih šartova što je vrlo bitno, a to je da, da, e, da nošenje pantalona od strane žene, sa jedno bilo one široke luskje samim tim što razdvaja jedno noge od drugi a koji su sami posebil e, e, samo posebil muška odija e, to podpada pod hadis u kojem se proklinju žene koje opisuju muškarce koji je došo e, hadis e, kojeg bi je Buhari usm saio e, te zbog toga žene nije dozvolo da da ih nosi e, pantalone naravno osim jel e, po mnogim učenjacima osim ispod hidžaba to znači što se tiče znači e, hidžaba žene Izoog se jasno razumije da da u osnovi e, konkretno odgovor na ovo pitanje u osnovi ženi nije dozvoljeno da nosi pantalone bilo na poslu ili ili e, ili van posla. E, druga stvar drugo pitanje koje se vraća koji direktno vezan za ovo pitanje a to je e, šarto rada da Moslimanke muslimanke vatku da bi žena bila da bi bilo dozvoljeno da radi van kuće, da bila zaposlena, radila u nekoj firmi, na nekom mjestu, treba ispuniti određene şartove. Uh e, kao prvo, ženi nije dozvoljeno da radi e, van kući. E, pardon, e, u osnovi, pardon, u osnovi ženi je dozvoljeno, pardon, u osnovi ženi je dozvoljeno da radi e, a, da radi van kuće, bez obzira što je njen, što njen muž u mogućnosti da je izdržava, naravno govorimo o ženi koja je udata, koja je živi sa mužem tako itd. E, znači u osnovi njoj je dozvoljno, dozvoljno da radi iako je njoj, njen muž u mogućnosti da je izdržava i može izdržavati. Znači između toga toga nema ne direktne spregi, ali naravno uz, uz obaveze, žena je obavezna da ne narušava njene osnovne obaveze kao majke i suproge prema mužu. Tako zbog toga jel zbog toga su učinjanci na osnovu šerijaskih argumenata ubjetovali ženin rad van kući ispunjenjem određenih šartova. Neki učinjanci navode tri, neki četiri, neki manje, više, fi šartova. Главno oni se rezimiraju u slijedeće slijedeće mogu rezimirati u slijedeća tri šarta. To je prvi šart da bi ženi bilo dozvoljeno da radi van kući je da joj njen muž dozvoli da radi. Oko ovog šarta nema razilaženja među učinja među učnjacima i Naći da bi žena radila van kući mora imati dozvolu i saglasnost svoga muža, svog supruga. Naravno, dokaz za ovo je e, zabrana izlaska na Osmanski širetski dokaz da za zabrana izlaska žene van kući bez đe dozvole njenog muža. E, drugi e, drugi e, šart da bi žena radila van kući e, je u da posao koji, koji radi da bude šerijatski dozvoljen. To je da ne radi u banci koja posluje sa kamatom, na primjer da ne radi u restoranu, kafanama gdje se toči alkohol, jede s vinima i s Znači, to je drugi šart, znači, da sama priroda posla, sama posla bude halal posao. E, treći šart, da se prilikom rada na tom poslu, koji je inače dozvoljen, e, žena znači, ne čini određene prekršaje koje širijatski zabunje, to je da se ne miješa sa muškarcima, da ne bude na mjestu gdje se miješa sa muškarcima, e, da priroda posla, znači, bude takva, znači, da ne mi ješaš da ne mora sa njima da se rukuje, da ne mora, da, da nije priroda poslata takva, da oni stano, da oni gledaju u nju, i tako dalje. Znači, otprilike, to su ta neka tri osnovna šarta koja, koja ako žena ispuni, dozvoljno da radi van kući. E sad konkretno odgovor na pitanje ove sestre, znači, na osnovu ovog dvoga, ako ako sestra ispunjava ove, e ove stvari nije dozvoljeno da da radi van kući, na osnovo ispitivanja i odnosa možemo zaključiti da, da, da, da u u u, samom, u osnovi se narušava znači narušava se e, jedan od šartova hidžaba to je da, da žena radi u pantalonama, lačama, znači svjedno bila na poslu ili u u putu odlaska do same firme nosila pantalone, jedno i drugo je sporno šarijatski. Inače u osnovi nije dozvoljeno da radi u hlačama ili tunici e, po ispravnom stavu učenjaka. Bezobreš imamo danas neke jel, koji, koji kažu da nima smjetna da žena to nosi, da nima dokaza koji kazaju na to i da je to pretjerivanje vjeri tako itd. To je jel, prazna priča, mi se vraćamo na ono što su učenjaci u davna vremena rekli o tome šta je šerijatski hidžab i i naveli dokaze za, za ono što su, sa čime su opisali šerijatski hiđab. E, također, jel ovde sad nepoznavajuće jel stanje sam sestre dali ona jel dali ona da li ona udata ili nije udata, da li ima dozvolu od, od svoga svog muža da radi. E, također ni opisan, ni opisan, opisana sama priroda posla sa se radi. Da, da li ima sporni stvari sa šarijaske strane, također nije opisan u poslu da li, da li će se miješati sa moškarcem ili neće miješati, rukovat sa njima, neće rukovat, tako dalje. Znači, sve te stvari ni spomente pa se vraća na to, jel, na uslov da se one ispune, da bi bilo dozvoljno da radi van kuće. E, uglavnom, e, ako se sve ispuni što smo naveli ti šartovi, da žena radi van, van kuće i da se, propustno, oblači, nema ima nikak da žena radi van kuće. E, međutim, jel, i samo pitanja, vezano za pantalone, pošto su one spominute, ili, ili, ili, ili tunika, duga tunika, kako je navedeno. Razumije se da to ne ispunjava jel, propisan hijab i da je sporno da takva radi van kuće. Ali ovo nas vraća na jednu drugu stvar. Znači u osnovi konkretan odgovor ovoj sestri je da joj nije dozvoljno sa šlijedinske strane da takva radi na poslu. Ako još ima još drugi stvari koje koji ukazuju na zabranu, da još još preče da je ni dozvoljeno. Međutim ima ovdje jel jedan momenat a to je nepoznato je stanje ove sestre jel ako je u pitanju da je, da je ta sestra u nuždi, da je u nuždi, da je prinuđena da mora da radi, da radi da bi izdržavala sebe i svoj porodicu. Svejedno je bila udata, a muž je ne može izdržavati. Ili Ili, ili je bila udata parastavljena, uglavno, ili ima porod ili izdržava nekog drugog, oca, majku, brač, brata ili sestru itd. Uglavnom da ima potrebu za mat, materijalnih sredstvima, a od postojećih primanja ne može da živi. Znači, ako je nužda da, da na takav način zarađuje, onda je to izuzetak od, od opće zabrane izuzetak sve dok se joj ne naravno stanje. Naravno, ovdje pod nužnom, podvučem, pod nužnom se misli ovde da ako ta sestra ne bi radila ovaj ili slične poslove, da bi došla u situaciju da ne bi mogla da živi normalnim životom. Bila bi prinuđena da prosi, da da, da ne znam radi neke stvari koje su nenormalne za normalan ljudski život. Znači, da, da bi došla u situaciju da ne bi živi, mogla živjeti normalnim životom. U tom slučaju dozvoljeno da privremeno radi ovaj posao dok se ne promijeni stanje, da privremeni radog ne nađe bolji i, i, i sa šerijatske strane ispravniji i halal posao i da ga da, da zamijeni sa ovim postojećim. Nadam se da, da sam bio dovoljan jasan u, u ovom odgovoru. Sti naravno da, da se što se tiče uh, uh, ovog uh, ove nužde, što se tiče nužde i prinude da neko da neko krši šerijski određeni poslove uh, iz nužde primor uh, i i iz prinude da se to vraća na samu osobu znači ta osoba može prevariti ljude može prevariti ono koga pita ali Allaha željačanu ne može prevariti Allah džanu zna njeno stanje i ne može se, uh, ne može se vaditi i I osvanjati na to da je čula od nekog da je halal tako da radi, ne. Nego govor, znači opet povlačim, znači nuž, pod nužnom se misli da ako se ne bi prihvatla takvog posla, ako ne bi, radi, znači, ne bi imala od čega da živi ona ili ono koga, ako ona je prinuđena da izdržava, ne bi imali od čega da žive. Ako je u pitanju to da ona radi, da bi, da bi živjela lagodnije, da bi što bolje živjela, da bi živjela u nekom većim luksuzu nego što živi onda nima sumnje da je haram da se upušta u takav posao. Allah zna najbolje. Sljedeće pitanje kaže selam alikum, aliku, selam rahmetullah kaže interesuje me da li žena mora da služi svoga muža ili ovo njena dobra volja i da li znate kako ide to kada žena hoće da naplati mužom neko koje, koje daje koje, mu, mužom neko koje koje doji koje doje i njegova djeca. Kako se odrili količina novca i da li se ovo odnosi na sva područja na zemaljskog kugli ili samo na mjesto gdje je to adet? Znači u ovom pitanju imam u stvari dva pitanja. Da odgovorim prvo na prvi dio pitanja, a to je, da li, da, li je žena, da li žena mora služiti svoga muža? Znači da li žena mora služiti svoga muža ili je to njena dobra volja? Znači to je Prvi dio pitanja, odgovor na, na, na taj dio pitanja je sljedeći, što se tiče e, onog što je došlo u četiri e, fikska mezeba i što je vjerojatno poznato mnogima od nas, a to je da su e, tri mezeba na stavu, da ženi nije važib da služi svoga muža. Naravno kada ovde govorimo o služnji misli se znači da čisti kuću, da pravi hranu, da da vodi računa o djeci i tako dalje tako dalje. Znači misli se oni oni kuć kućni poslovi. E, na ovom stavu znači da žena nije vađb da ni vađb znači nije grešna ako po poučenjacima, po, po stavu ovih učenjaka, znači nije grešna ako ne bi e, ako ne ako ne bi služila svoga muža. E, Na tom stavu su, ima Malik, Ebu Hanife, Šafijsko, znači uglavnom učenjaci tri mezeba, uglavnom znači, ovaj stav je od pilke, možda se reći, zvanični stav tri mezeba, znači Malikijskog, Hanefijskog, Šafijskog, da ženi nije važib da, da, da služi svoga muža u kući da radi kućanske poslove. Čime oni dokazuju ovu stvar, dokazuju sa definicijom, prije svega oni dokazuju sa definicijom samog braka. Šta je to brak? E, Pasta, ja sam ovdje rekao da su, da su ova tri mezeba na tom stavu, iako unutar samih tih mezeba imaju detalje e, u svakom od ovih mezeba, ima detalja tog, oko toga jel za, zavisno od kakva je žena ako je ta žena o, o žen, o, ako je oženio ženu koja je iz neke bogate porodice ugljen porodice ako žena ni ako je žena, e, nije nije radila u kući i tako dalje da tada ne treba nikog njega ako je radila da da, da, da, da je može na red ima tih detalja ne bih želio da spominjem u glavnom govorimo osnov osnovu meseli je da su ova tri mesele, ba na tome da ženi nije važiv da, da, da služi svoga muža, dokaz im je prije svega, znači, sam ugovor, bračni, bračni ugovor, znači, ugovor priliko sklapanja braka, on se, kaže, temelji na tome. Da je, znači, bračni ugovor je onaj sa kime žena i muž postaju jedno drugom halal u njihovim tijelima. I oni kažu da je to u stvari suština bračnog ugovora. Da u stvari kaže bračni ugovor ne znači e, e, korištenje korištenje ženi ili ženi da koristi muža, niti razmjena i nuđenja nekih koristi od jedne prema drugima. Znači njihovo tumačenje te prirode da oni, znači, da oni vraćaju na definiciju braka, a definicija braka je po njima suština braka je dozvola, muže i da uživaju u jednog, jednog, jednog u tijelu drugog i obrnuto, a da u stvari suština braka nije u stvari na, na korištenju usloga jednih od drugih. I zbog toga kažu, to nije vađib. A kaže hadisi koji govori u prilog tome da žena ipak treba da, da, da služi muža, i da da radi u kući, kažu ti hadisi govore u stvari da je to da se to vraća da je to ili njoj mustehab, ili je to dobrovoljna stvar koju ona ako hoće radi, ako neče ne mora, ili da je to jel od lijepog ahlaka žene, lijepog opođenja, a, i da je jel e, takozvano jel naravsko jel husnula ajšere, e, znači e, lijep ahlak, lijepo opođenje prema ženama. A do stvar nisu važno. E znači ovo trike e, vrazimi stava da ne idemo detalje jel, ova tri mezeba koji su koji su na tome da ženi nije važno da služi svoga muža e, znači on ovog stava jači, skupina njih kaže da je mu stehab druga skupina kaže da je to stvar dobro na stvar druga, treća skupna kaže jel da je to da je to stvar jel od djepoga hlaka da ona el da, da, da ona vodi računa o kući dok druga e, drugi stav učenjaka na na čemu su hanabile Handelijski mezeb i velika većina učenjaka iz drugih mezeba i mnogi od savremnih učenjaka je na tome da je njoj važib da, da ona da ona se brine i da, da se bavi kućanskim poslovima, nači od od pranja, čišćenja, pravljenja hrani i svega drugo što je vezano za kućanske poslove. Na čemu oni temelje o, o, ovu, na čemu znači učenjarskoj snovu temelje svoju svoj govor da je njoj važib temelje je na, na osnovu toga što kažu jel da je prvenstveno jel osnovna relacija između muža i žene u braku stvari tako zvano jednaka prava i obava zel na osnovu kuranskog ajeta wala hunna mithlu allazi alayhin bil ma'ruf walirrijali alayhin daraja kaže wala hunna mithlu allazi alayhin kaže ona imaju prava isto onoliko koliko imaju obavljeza. I kaže a muškarci voli ređali, ali ih a muškarci nad imaju deređu. Imaju stepen više, a koji to stepen više, da su u stvari oni oni koji upravljaju i vode porodcu. Eee Pa tako dakle, kažu na osnovu ovog ajeta jel sve što se traži od e, žene u osnovi znači sve što se traži od žene e, istovremeno se kaže može tražiti i od muškarca. Naravno sa ovim ajetom dokazuje jedna i druga strana i oba stava. Uglavnom ono sačime e, e, dokazuju e, učenjaci koji smatra da je na znači Muhammedijski mezheb da je ženi važib da, da se bavi kućanskim poslovima. E, kažu prije svega jel da islam da je islam došao s tim da urijedi relaciju između supružnika da urijedi njihov zajednički život na temelju prirodnog prirodnog života i podijelje poslova koji odgovaraju prirodi oba spola pa tako je li čovjek muž, muškarac on je sposobni da radi van kuće, da zarađuje, da privređuje i to je priličnije njegove prirodi i time obavezano strahala Žešanu i zato je on onaj koji je obavezan po šarijatu da izdržava poruce žena, ne mora ništa od svog imetka da, da daje na sebe, da izdržava sebe, u osnovnim stvarima naravno, niti svoje djeci. Nego sve to dužan da joj, znači žena u islamu je u stvari velika hanuma i gospodža, Uh, njen može je dužan da izdržava i da vodi računa sa materijalne strane o njoj. Uh, s druge strane, kažu jel, žena, jel, žena je sposobnija da vodi kućanske poslove, da, da, uh, da vodi računa o djeci, da odgaja djecu i tako dalje, jer je uh, jer Allah žanu taku, takvu stvorio po prirodi. Uh, I da je njoj priličnije da bude jel u kući, da, da, da boravi želje, Da, da se ne miješa s ljudima, da ne izlazi iz kuće itd. i tako dalje. I sa te strane je po prirodi, jer njenoj prirodi je odgovara, odgovara da boravi kući da se bavi kućanski poslovima. Ovo govorimo u, osnovi, na, ovo govorimo, znači u osnovnoj relaciji između, i podjeli poslova imenju muška i ženska. I tako kažu zbog toga, jel, muž i žena trebaju da, da se bave u njihovom zajedničkom životu, svako od njih ono što odgovara njihovoj prirodi. Muškarce po prirode odgovara da radi van kuće i, on je, i njemu određeno da privređuje van kući i da zarađuje, da skvrlje porodcu, a ženi je, jel, po prirode odgovara da boravi, da boravi, da boravi u, u kući i da se bavi, da se bavi kućanskim poslovima. E, oni svoj stav sa druge strane podupiru, podupiru e, o, e, sljedećim širijaskim argumentima koji ukazuju na, e, na to da žena u stvari, jel, da je ona obavezna da se bavi kućanskim poslovima, e, naravno shodno njenim mogućnostima, e, fizičkim narodnom mogućnostima i vremenu i tako dalje. Kaže, el e, najjači dokaz je za to, ono što je prenešeno u vjerodoslovnom hadisu Buhari i muslima, a to je kako je poslanik Salallahu Alehi Vaselem e, presudio između e, svoje kćerke i njegovog zeta, rođaka Alije Radijalahu Anhu. E, naime, poslanik salallahu alaihi wa sallam na čihadi izbiliđe Buharija i muslim došlo je u njemu da je Fatima radijalahu anha da se požala svome otcu od posla kojeg je bila prinužena da radi u životu sa alijom radijalahu anhu pa je tražila od poslanika salallahu alaihi wa sallam da joj on da slugu od narodno sluga koje su oni koji su zarobili jel u u toku bitke, toku rata. Pa i Poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovorio sa vrlo čudnim odgovorom. Pa je rekao el el du luku ma ala ma huwa khairun ja na ono što je bolje za vas od onoga što vi tražite. Kaže i da khaztu huma khaztuma madaj'akuma. Kaže pa kada legnete u svoju postelju svehka kaže donesite izgovarate subhanala 33 puta kaže alhamdulillah 33 puta i e, Allahu ekber e, 34 puta kaže sa huwa khairun lakuma min khadimin. to je bolje vama dvome, nego da vam ja dam slugu e, iz ovog hadisa učenjak kaže e, znači ovo je hadis koji govori direktno o teme Dači, a uh, iako ikon bilo preči da Poslanik sallallahu alim selem po ovom pitanju da olakšicu ili u ovom momentu u ovom momentu je prilično da kaže Poslanik sallallahu alajhi wasallam jel uh, da ona u stvari ne treba jel uh, ti uopće ne trebaš da radiš u kući ti, ti si mak ćerka ti si ne samo da, znači, da kao žena ne treba da neka čak i mak ćerka i ne priliči da da radiš tako dalje ne personik sallallahu anhu apsolutno to nije odgovorio nego je rekao jel uputio na ovaj zikr u stvari ostavio ih u stanju nakako kakvo jeste znači e, e, razumije se znači iz konteksta hadisa da je ostala ta obaveza njoj da ona radi kućanske poslove a na, na, naravno jel Ariar Aliya radijallahu anha bio obavezan jel da radi van kući i da zarađuje da privređuje e, e, može se komu od reći da je u stvari ovaj hadis, jel, direktan u temi i da on u stvari presuđuje po ovom pitanju. Također, od dokaza je ono što se prenosi u hadisima Buhari i Muslima, od Esme Binte Bubekr, od Esme Radjela Hanak, Čirke Bubekra Radjela Hanu, a to je da, da ona sama govori, jel, kaže, bila sam, kaže, služila, hizmetila, zubeira, za kojih bila udata, radila mu u kući. Radila sam e, van kuće sa konjem. E, uređivala sam sve što je bilo potrebno vezano za konja i vezano za kuću. Ee i navodila je detalje toga šta je sve u stvari ona radila, jel koji je posao radila. Ee a da joj a poslanikus sallallahu to je bilo poznato jel a da je uposlanik sallalama sallalama sallalama, nije ukazuje putu i rekao jel ti kao žena nisi obavezna da radiš kućanske poslove, to je na tvoj, to je, jel, na tvoj muži da nabavi tebi slugu, a ne da ti to radiš. Nego ovo, sve što ona radila, kao i drugi jel, sahabike, ukazuje na to jel, da da, ustvari, da je u stvari ono što je bilo normalna stvar, da je služenje, hizmet žene u kući, Dila sasvim normalna i osnovna stvar, odnosno da je to njena obaveza u podijeli poslova u njihovom braču, u bračnom životu između muže i ženi. E, znači, opet se vraćam, znači, onaj hadis koji zaista presuđuje po ovom pitanju, to je u stvari e, hadis e, prvi koji smo navjeli od Fatime radijala Hanha e, u kojem je se ona e, požalila na to da radi u kući, da je i kućanski poslovi. Hvala. E, A poslanik s.a. nije odgovorio. Znači, to je baš bila prilika da ju kaže, da ju kaže, jel, na tebi nije da radiš kućanske poslove, da služiš ali u radijalanu, nego je na, na ali radijalanu da te nabavi slugu ili da on sam radi, ili ako hoćeš, jel, sama o sebe, dobro bi to bilo da radiš, ali nisi obavezna. Pa ako možeš nekad rata ako ne možeš nemoj raditi, nego ih je ih na onu dovu, odnosno ostavio i zadržao u stanju u kojem je i bila da u stvari ona služi kućanski da radi kućanske poslove koji i prije toga radila takođe Esma radila Al-Anha Poslanik sallallahu alejhi je video čime se ona baola šta je radila koliko je radila i čak je prenose hadis da je onju on da je onju on zatekao na putu kada je išla i kada radila te poslove koje je radila jel i da je ni Poslanik sallallahu u putu i nije rekao da to ne treba raditi da to nije za žene i tako dalje Nači, eh dovoljna su ova dva hadisa eh da presude po ovom pitanju, a to je el da da je ispravno da je žena obavezna da radi kućanske poslove. Obavezna I to je njina osnovna bračna dužnost i stvari e, sa razumske strane zaista ne priliči da drugačije živi sa svojim mužem. Naravno ako je, ako je muž, jel, može nabaviti sluga, ako je može nabaviti pomoćnicu, plaća to i tako dalje, to se vraća na njih dvoje, jel? Ako ona nije mogućna da stigne da stigne sve te stvari da radi, e, to je između njih dvije, kako, njih dvoje kako će se dogovoriti, jel. Ali e, narod je još da naglasim jednu vrlo bitnu stvar, ono što je došlo u nekim fiskih knjigama, da su učenjaci pravili razliku jel, između žene koja je ona koja je nije šerifa znači koja je iz ugljedne bogate porodice da, da, e, da ona ne treba raditi kad su e, nego da čovjek mora nabaviti slugu ili on sam radi ako se ako žena i žena koja je ili siromašni mizerni neke porodice neugledne porodice da je onda da ona dužna da radi i da je može nareti a da ovoj ne smi narediti, može nareti e, takva podjela takva podjela žena na bogate siromašne na uglede neugledne za takvo nešto jel nema dokaza u šerijskim šerijskim argumentima o hadisima Kada se govori o ovoj temi, nego čak kontra tome, najčastnija i najbolja žena, jedna od najboljih žena jel, ovog umeta, a to je e, Fatima radijallahu anhak, čirka poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Znači, sal ako njoj nije rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam nije, nije dao olakšicu i nije opozorio da ne treba da radi da služi u kući, onda je, mi, mi baba ovaj, preče je svim drugim ženama da takvo nešto ne traže i da im takvo nešto ne padne na pamet a ono sa čime je dokazuju učenjaci ostala tri mezeba e, znači njihovo dokazivanje u osnovi ima problem sa same definicije braka je nije os, osnovna suština braka suština braka nije u osnovi samo da se vraća i izgrađuje brak na tome da ohalaljuju tijelo jednog jedno drugom i obrnuto, nego suština i osnova braka, u stvari uzajamno pomaganje, suživot, odgoj djece, podjela poslova u izgrađivanju odgoja djece i Tako da se ne može skratiti svesti brak, Sklapanje braka između muža i žene na to da su jedno drugom fizički dozvoljeni nego, nego tovovata i mnogije, mnogije druge stvari u, u njihovom životu. U e, ovoj temi nadugočkoj naša rakogora Ibn Uqayim, Rahim Ehnullahu, Zadol Meadi i drugim knjigama i nasumnjivo je prevagnuo i, i potpomagao stav oni koji kažu da je ženi važib, da se da služi, da se bavi kućanskih poslovima. Osim ako se ono je mu zugači da govori. Ali u osnovi je to njena obaveza i to što odgovara njenoj prirodi e, i na to ukazuju spominuti dokaz. Jel. Također jel, imam Kurtobi u svom tefsiru nakon što je naveo jel, stavove učenjaka malikijskog mezeba, pa što on bio Maliki, malikijskog mezeba. Pa je navio one detalje, kaže, ako je žena, jel, ako je izbogla, bogata i ugledne porodce, onda ne treba da se, da, da se, da se bavi služenjem u kući čovjeka. E, ako je, kaže, iz, iz sredine nije ni bogata, ni, ni ugledna, ni je siromaša, onda kaže, jel, e, onda radi određene poslove a znači neki lakši a ovi težiji ne radi nego on mora nabaviti slugu i pomagača. Ako je isromaš ako je isromašna porodica nije bogata, onda je obavezna da radi da, e, I ona kad kaže jel ovaka podjela jel nema osnova, e, odnosno ispravno kaže ono što je, što je običaj muslimana u svim krajima muslimanskim odavnina od i dan, danas kaže na tome da su baš žene se bavi kućanskim poslovima, da one da one, da one služe u kući da one vodi računa o kućanskih poslovima, odgoji djece i ostalim stvarima, a da u stvari muževi se bave, jel, traženjem obskrbe, obskrbe van kući i to je njihova obaveza. I, i kaže, Imam Kurzović, je vrlo bitno, kaže kaže, uakane ezvađu nebi, sallallahu alaihi sallam, u ashabi jatekelefune tahinu, huz, vatabh vatabh, vatabh, vatabh, vatabh, vatabh, vatabh, vatabh, vatabh, kaže, uh, žene poslanika sallallahu alayhi wa sallam, žene uh, ashaba Allahovu poslanika sallallahu alayhi wa sallam, kaže, od njih je bilo traženo da kuhaju, da pravi, da pravi uh, kruh, uh, da, da kuhaju, da vare, da pravi ovo i ono, sve što se rade u kući i kaže, nije, i ni nam poznato, kaže, da je neka od žena od, od, od žena Allahovu poslanika sallallahu alayhi sallam, da je da je u tome se ustručavala da je, da je to odbila da radi i da nije to htjela da radi. I kaže još, kaže vola je sugu leha imtina. I, i kaže, zaišta, žena nema opravdanje e, da odbija e, kućanske poslove, da se bavi kućanskih poslovama, odnosno hoće da kaže da je to njena obaveza. Uglavnom, znači, rezime ovog je e, da iako na, na jednom strani imamo znači, e, e, stav od, na kojem su tri mezeba, e, dosmoviki izkih anefijski šafijski, ono sa čim on dokazuje je jako, slabo, a ovo na čemu, su, na čemu je druga skupina čine dokazi prevagnjuju i idu idu u njima u prilog ispravno je da žena obavezna da je vađib da se bavi kućanskim poslovima. a da je mužo neko se bavi koji radi poslove van kuće da priveđuje da je država. Narodni ljudi ne je ja potrebna jel da je osno, da osnovna jel da je u stvari žena nije dužna što je uopće poznato, žena nije dužna da izdržava porodcu, da ulaže svoj lični imetak u izdržavanju porodci što je naravno jel, da ne treba da se brka sa ovim ovdje koji smo naveli znači ovo je odgovor na prvi dio pitanja drugi dio pitanja u njemu je došlo kaže da li znate kako ide to kada žena hoće da naplati mužu lijeko koje koje doje njegova djeca kako se odredi količina novca i da li se odnosi na sva područja na zemaljskoj kugli ili samo na mjesta gdje je to adet malo pitanje neobično u stvari nije precizirano jel? da li se ovdje misli na ženu koja se razvila sa mužem znači dobla talak razvela se razvela se sa mužem a imaju jedan malo djeteno vrođenče i djete ostaje kod muža pa treba to djete da se doji da li taj slučaj misli ili ili ili se misli na ženu koja živi sa mužem u braku da ona naplači svom mužu da naplači je mlijeko sa, sa sa kojim koji doji djecu zašto ovo stvar naodi zato što imamo je imamo suri. Jel, u suri tahrim je došlo da se govori o tome da je ženi Dozvoljeno je Bekar el kada se govori o razvodu da je ženi dozvoljeno jel kada kada dobije talak od muža a ima dijete koje treba dojti, da je da je dozvoljeno da naplati dojenje njegovog djeteta da al znači kad je kad je dobila talak u toku talaka i kada i kada nije kako kažu većina učnjaka kada je, nije talaka raj'i kada nije u talaku u kojim on nju može da vrati htjela ona ne htjela Znači kada ide to na tri mjeseca, tri mjesečna pranja, i kada je on, znači, ako hoće, može da vrati. E, u tom slučaju, znači, da se vratimo na osnovno pitanje. Znači, ja ne znam otkud ovdje ovako dođe. Ako se misli na, na, na ženu, na suprugu koja živi sa svojim mužem u braku. Znači nisu razvedeni, nisu razvele. E, žena nema pravo da, da traži da da joj muž plati zato što ona doji al njegovu djecu. Uh e, ako se na to mislo, znači to to nema nikakvog osnova, jel, to je neispravno tako razmišljanje. E, e, i ovdje kaže i delci u odnosi na sva područja nemačkog koga ili samo na mjesta gdje je tu adet, ne znam da ima takav adet ili negdje među Osmanima, ako ima to je greška, znači u osnovi. E, žena znači e, nema pravo da traži da naplati uh e, Dokle god je žena svoga muža ili je dobla talak, ali je u idetu, u, idetu znači, u, u, u u idetu kada je muž može vratiti, znači nije onaj treći talak, znači tada ona nema ima pravo da traži, da naplati mužu što, dvoji, što doji njegovo stvari doji svoje i njegove dijete, e, e, jer zašto tada ne ima pravo? Zato što ona tada ima pravo na nefeku, ima pravo da izdržava muž. Dokle god žena ima pravo da je muž izdržava muž, Nema pravo da naplaćuje njemu dojenje djece. A u oba ova slučaja, znači, kada je u, u braku sa mužem i kada je u idetu u kojem onju može da vrati, znači, ona ima pravo da izdržava, a u tom slučaju nema pravo jel da traži da naplati to što doji svoje njegovo djete. A NATO ukazuje i riječi uzvišenog U suri al vali Kaže volvali datu kaže, Val kaže Val majke doji svoju djecu njihovu djecu dvije potpune godine ako žele je da u potpune dojenje. Kaže: "Wa 'ala al-mawloodi lahu rizquhunne wa kiswatuhunne bil ma'ruf." A onom kome su rođene djeca, ko al-mawloodi kome su rođene djeca, rođeno su mužu. Mawloodi lahu. Načini nemu su rođena djeca, kaže na njemu je šta? Rizquhunne wa na njemu, na njemu je da ih obskrbi, da je daje rizik i da ih oblači bil ma'ruf,сходno mogućnost imaodno stanje suodno e, običaju tog vremena u izdržavanju poroci. Naći u ajtu spomnite ako on nju izdržava, a obavezna država e, na nju je da doji. Iz ovoga ajta se razumije znači da, da je u stvari ona dokle god je u braku, ona nima pravo da da traži da onju on daje plaća, daje plaća dojenje. Dok za razgo toga, ako je dobila talak, znači dobila ta, talak Bain, tako zvani talak, znači nakon kojeg nema povratka da je ponovo ženi, znači treći talak, u tom slučaju ona može tražiti, može odbiti da uopšte doji djete, ili može tražiti da, da, da joj muž plati njeno dojenje djete ta. A ovo se razlikojilo od opravog slučaja. Nadam se da je, da je odgovor dovoljno jasan, ali zna najbolje. Sljedeće pitanje, kaže da li je ženi sad, sadak, Da li je žene sadaka sve što ona potroši na svoj porodac u slučaju ako muž ne radi ili se sadaka mora dati posebno vam porodici da bi se ta sadaka da bi se ta sadaka da bi ta sadaka potpala pod hadis čuvajte se je jehenemske vatre ma kar isa pola hurme i slično i slični hadisa i koranski ajete Allah vas nagradi Odgovorno na pitanje Ispravno je, znači na što ukazuju jasni dokazi, navješemo inšala, a to je da je, da je davanje, izdvajanje, materijalno izdavanja davanje i trošenje e, supruge, majke, e, žene e, na svoju djecu i, i, i na svog muža e, u obliku sadake e, da je to mustehab, da je to preporučeno i ne samo to nego da u tom slučaju znači, e, znači odgovor ovdje konkreta, znači naravno da to potpada pod sadaku i, e, e, i da, je ta, da je mustehab tako sadaku davati i da žena treba da nijeti nagradu sa time i da da nijeti davanje sadake e, i da je to bolje nego da daje nekome drugom osim Ako, je, ako su dovoljno bogati, ako njen muž ima dovoljno metka mogu izdržavati, pa je bolje da dadi neko koje je siromašniji od njih. Znači, u osnovi, u, u situaciji kako došlo u pitanju, ako muž ne radi, e, znači, e, ako, ako, bi žena, ako žena zanijeti da daje sad ako ima Lađe Lešanovu, ne mora to zvao sad ako, nego daje ime Lađe svog i metka, izdržava i muža i svoju djecu, znači ona hrana, hrani porud sa svojim imetkom, da je time sastavila između dva hajra. Sastavila je između opće sadake, koju može dati bilo kome drugom, i između tako zvalo, sile sileto rahim, održavanja rodbinskih veza. Koji rodbinskih veza? Pa zato što su njena djeca jel, najbliža rodbinska veza. Njen muž je u njenom rodbinskom vezi sa njom, jel, dok se od braku. Dokaz ovo imamo i hadis, jel, Uh, koji bilježi i Buhari Muslim Svosa Hihu od Zejnebe žene Abdullah ibn Masuda radijallahu anha u kojoj je došlo da je ona rekla Allahov poslaniku sallallahu alejhi ve selle e yuziu anna an naj'ala sadaqata fi zawji fi zawjin faqirin kaže Allahov poslanik da li je ispravno da li je valjano da se prima to da mi dajemo sadaku mislim da žene da dajemo sadaku uh, mužu siromašnom i kaže: "Voa I da daim diyeci. E, od znači jetimima. Dijeci svoga brata da daje, e, da da udjeljuje znači tu sadaku na djecu svoga brata koji su jetimi, koji koji borave u njihovoj kući. Pa je odgovorio poslanik, salallahu alaihi wa sallam, pa kala Rasulullah kaže leke ejru sadeqati vo ejru silati. Kaže, ti imaš nagradu sadake i nagradu silata, ostvari održavanja rodinskih veza. Znači, u tome je sastavila e, dupli sevap, duplu nagradu. Znači, ima veću nagradu nego da daje nekom, e, neko, nekome van kući. Takože, ovo podupre e, drugi hadis koji vilježi tirmizi, vilježi ga tirmizne sa ibn Mađe, Uh, u svojimi sunanima od uh, Selman ibn Amir uh, Dabbiya radijallahu anhu uh, u kojem je došlo da je poslani sallallahu alimu sallam rekao es sadaqatu ala miskini sadaka kaže davanje sadake miskinu siromahu je sadaka wa ala dhil qarabeti isnetan a kaže davanje sadake rodbini Kaže, to su dvije stvari. Koje? Kaže sada kad to Vasilja. Kaže to je to je znači ima i dvije nagrade. Nagradu sadake i nagradu silata odnosno odnosno održavanja rudiske a Adis je vjerodostojna naroda. Naravno hođo opet da naglasimo jel da, da žena u osnovi nije dužna da izdržava porodicu, ma, znači mater da izdržava porodicu, nego to je obaveza njenog muža. On je obavezan da izdržava porodicu. Međutim, je lako iz određene okolnosti ne može ili zbog bolesti, zbog ovog ili onog, a žena je to u mogućnosti, ona je bogata, nema ima da ona država porodicu, Allah zna najbolje. Sljedeći pitanje kaže, brate muči me jedno pitanje, da li, da li ima šarijetskih prepreka da se ide u Siriju, u džihad, Ja imam ženu i dvoje djece, postanar sam, moji roditelj ne i živimo odvojno, e, nadam sam da ćeš mi dati jasan odgovor, Allah da te nagradi i učvrsti u islamu, amin. E, odgovor na ovo pitanje, znači e, brat pita da li je da li ima smjetnje da on ide u džihad u Silje. Naravno, ovaj, odgovor na ovo pitanje se vraća kakav je propis Od, odlaska u, u džihad u Siriju, da li je to njemu vađen, da li je to fardajnim muslimanima koji van Sirije da idu u džihad u Siriju. E, naravno osnov je odgovorno pitan čvar u osnovi, e, džihad, znači borba rukom, e, borba e, životima, e, u osnovi po ispravnom stavu učenjaka, znači mu je većina učenjaka, je fard kifaje, znači ako ga jedna skupina, spada e, obaveza sa, sa drugih muslimana, po većinu učenjaka znači. Da ne spominjemo ajte dokaze koji ukazuju na to, Narod sa druge strane je džihad borba na lahom putu je jednog najvrijednijih dijela kao što je došlo u vjerodoslovni hadisima. Jel, kaže, jedan jutarnji odlazak i večernji povratak sa lahom puta su vrijedniji od unjaluka i onog što je na njemu. I tako da ne navodim širijetske dokaze koje ukazuju na vrijednost džihada borbe na lahom putu. A, ali poslati se pitanje, kada je u stvari džihad tvardajn? Naravno, ja o toj temi sam govorio. Evo i sada da bi da bi jednom muslimanu bilo farz da ide u džihad, znači stroga obaveza svakom muslimanu. E, to su u prilici učinjača ovdje neka četiri slučaja. Prvi je slučaj kada musliman prisustvuje i učestvuje u bitki, e, onda je znači do prisustvuje iz određenih okolnosti neke bitke između kafira i muslimana i muslimanske vojske. Tada mu je obavež wajib da da se oda zevete u bitke, nije mu dozvoljeno da pobjegne da napusti tu bitku. E, drugi slučaj je kada je fard ein, a to je kada neprijatelji Kaferi napadnu neko muslimansko mjesto, neko muslimansku zemlju, neku sredinu, A, tada je dužan i vađi je da se odozove e, džihadu i otporu protiv tih neprijataka koji su napaljene. To je drugi slučaj. Treći slučaj, kada muslimanski vladar, muslimanski namjestnik, naredi muslimanima koji su njegovim kontrolom da idu u džihad. A, tada mu je obavec da se odozove džihadu. E, Naravno, za sve ove, ova tri slučaje koja sam na, na, na, na, naveo, postoje jasni i nedospešni šarijetski dokazi. I oko ova tri slučaje skoro da nima se među učenjacima, kada je Fardan e, odlazat sa džihadu. I, e, četvrti slučaj koji spominju neki učenjaci, a to je da ako, se, da, ako neka muslimanska zemlja napadnuta, a, a musliman živi van, te, van tog mjesta, u osnovi znači nije dužno da se zove u borbi, Tom Međutim, on je specijalista u nekoj vojnoj vještini koja je jako potrebna na, na, muslimanima koji, koji se napadnuju u tom mjestu gdje se napadnuti. Tada, ako je njemu poznato stanje i upoznatje je i znat, poznato metoda imaju potreb za takvim, za takvim specia, specijalnošću, određenim rukovanjem, određenim oružjem, vožnja, aviona, penke ili sl. nije bitno. A, tada je njemu lično obaveza da se odazove i da ode i da se bori. Narodno je iz pitanja što je došlo jel jasno se vidi da da ne da obaveza odlaska u džihad u Siriju jel ne odnosi se ni na jedan od ova ova četiri slučaja ni odnosi se na ovog brata koji pita ako je naravno govorimo o njemu ako je on u Bosni ili u Europi Znači u osnovi odlazak u džihad u Siriju, onima koji nisu u Siriju muslimanima nije farzajn, farz nego je fard kifaje, mustehab, onaj može da ode, njemu je dozvoljno da ode. Naravno je li, poznato je kojim osobama, od ovih koji smo navjeli, kojima obave farzajn da idu u džihad, poznato je u drugim širijaskim argumentima, u ajitima, hadismima, došlo da da određene skupine muslimana nisu dužni da se odazovu na farzajn džihad, I kada je u fard ajno sredini, poput žena a njima nije farda nije, nije, nije da se bori poput eh, hromi bolesni poput onih koji nisu sposobni da idu u boj poput slabih iz nemogli eh, koji oni eh, koji nemaju sredstava za borbu koji nema jah halica i slično tome sve ovo je došlo jelu surita obe u nekoj koja ajte zaredo zaredom pošio jel od se, eh, od eh, 91. ajeta do, do 95. ajeta spomincu ove kategorije kojima kojima je ni obaveza da idu u džihad. Naravno je e, e, obaveza odlaska u džihad e, dobro znači, kada čovjek hoće dobrovno da ide u džihad, e, us, e, dobavoljan odlazak u džihad je uslovljen dozvolom roditelja. E, čovjek je obavezan da pita roditelja ko hoće da ide u dobrovoljni džihad koji mu stehab koji je fard kifaja, a ne fardajn dokaz zato je hadis jel, koji bilježi Buhara Muslimu kojom je došao da je, da je čovjek došao posljedniku sallallahu alim vselem tražio dozvolu da učestuju u borbi da ide u bitku pa mu je on pitao, kaže, dali li su ti živi tvoji roditelji, rekao je da jesu kaže, tvoji džihad je kod tvojih roditelja ide svojim roditeljima i jel, e, održava i, e, izmeti i održava rodbijske veze i tako dalje ugl ako se konkretno vratimo na ovaj slučaj, znači uh, u osnovi uh, tebi brate nije far da ideš u džihad, nego je nego je uh, reći nego je mustehab da ideš u džihad. Uh, naravno, a kada je džihad mustehab, onda je obavezna pita svoje roditelje za dozvodu. Međutim pošto si naveo ovdje da oni eklanjaju, sad znači upitan i njihov islam, uh, znači griješni isticu, gri, oni su griješnici, znači uh nije obaveza da se takvi pitaju da idu U, da daju da i 12 godina se ide u džihad jel? onaj koji neklanja jel ne može razumjeti jel ni ništa je džihad i ga ne bi čak takfir jel, jel. Uh, uglavnom uh, uh, ostaje mimo ovoga ostaje vrlo bitna stvar a to je da bi ti išao džihad jel, uh, uh, sam navodiš da ti, da su žene djeca da pod kirijom na tebi obaveza da da da da jel, stanje da obespečiš materijalnu mogućnost ženi i djeci da živi održi jedno vrijeme u tvom odsutsvu ili dogle jedno vrijeme. Da u tom slučaju ako možeš zbrinuti ženu i djecu da bi onda da bi, onda, da bi onda mogao ići a ne da ih ostaviš tako jel, za koji dan ostanu jel teret, e, muslimanima na njihovim leđima jel. Načemu ako imaš e, od čega da bezbijeđiš e, materijal moguš da da ostanu da žive tvoja žena i tvoje, e, tvoje djeca, onda ste strane opet nema smjetnje, e, to je jedna stvar, a, a druga vrlo bitna i možda je najbitnija o svemu u ovome, e, je to da treba, da onaj ko želi da ide u džihad određeno mjesto, sve bilo Sirija na drugo mjesto, od muslimana koji ima iskrenijet i, i čak i hoće da pogine na lahom putu da bude šehid, što je velika nagrada, što je pohvalna stvar, e, e, uvijek treba da ispita potrebe tog mjesta za džihado. Da li zaista Sirija ima potrebe za... E, za tijelesnim prisustvom muslimana van Sirije. Znači, ja postavljam o pitanje ne bih želio da dam odgovor na njeg, ali koliko se može primijetiti, na osnovu praćenja stanja u Siriji, Sirija ima i, i izuzetno mnogo je ljudi, ima a, a, ima znači ljudskog potencijala kadra da se može boriti, njemu treba i pomoć u odriđenim drugim sredstvima, znači materijalnim sredstvima, oružji i tako dalje. A da im treba ljudi koji će doći zvana da da vode džihad da da oni to ne mogu sa te strane izmo džihad a, to je pomena je vrlo upitna stvar. Znači sa te strane ispitati potrebu da ima potrebe da, da neko ide u džihad, sa druge, sa druge strane ispitati a, sama mo samo mogućnost e, dolaska izvana i ulaska unutra u vođenje džihada. Kako je stanje unutra? Da li e, taj pokret otpora e, ili ko se već bori u Sirije da li oni prihvataju da je neko dođe sa strani da se bori na Allahov putu, da bude muđahid ili bi e, njegov dolazak, njegov prisustvo bilo zloupotrebljeno? da li bi on bio nasamaran i tako dalje. Sve te stvari treba ispitati i na kraju najveća, najbitnija stvar, a to je da se ovakve stvari ne pita javno, o njima se ne govori javno, da ove stvari mogu biti veliki problem jel, sa strane politika vraćenje određene obaveštanih službi i tako dalje. E, tako da je, je nesuvisno i nepametno e, ovakvu stvar javno pitati i o njoj govoriti. Onaj koji zaista želi iskreno da uradi nešto po ovom pitanju na, na ovakav način. Jel? E, na ovakav način ne treba da, da se javno obraća, da pita i tako dalje. Osim jel, ako je ovdje pitanje bilo... Jel, Da, da se vidjel u osnovi kakav je propis i imali smjernje tako dalje znači po pitanju odlaska u džihad u Siriji načelno je to drugo, druga druga stvar ali konkretno za određeni konkretni slučaj znači to ne treba da ide ovako javno zbog postoje, po, poznatog postojećeg stanja je u svim državama svijeta Allah zna najbolje sljedeće pitanje kaže eselam alejkum alejkum eselam ve kaže da li je poznato koliko su poslanik sallallahu alejhi ve i njegovi ashabi Allah bi bio zadovoljan e, njima kao učenjaci provodili vremena u spavanju. koja su to razoblja u toku dana koja su najbolja za spavanje a koja nisu Allah vas nagradio e, znači pitanje govori o, o spavanju o o vremenu spavanja koji koji su provodili poslanici sa ras habi ili učenjaci i tako dalje Nisam detaljno saživio ovo pitanja, al ono opće poznato jel iz šerijatskih tekstova. E, je to da što se tiče snova, va da poslanik sallallahu alejhi ve i ashabi da, da su postala poznata dva, dva vremena u kojima su oni spavali. Prije svega naravno, ona je prirodno vrijeme za za spavanje, a to je jel noć nakon jeati namaza nakon jacije namaza, do sabah namaza, mimo ako se odbi ono vrijeme kada su provodili uklanjanju Kijamu Leila. Znači, e, znači, prvo osnovno vrijeme za spavanje u stvari posle jacije do sabah namaza. E, naravno, što se tiče poslanika sallallahu a sallam, poznato da je on provodio mnogo vremena uklanjanju noćnog namaza. O da iša radi Allah, prenosi sa jel, da je da je klanjao namaz, kaže u svim vremenima, od jaci pa do sabaha. Znači nekad klanjao u prvoj trećini noći, nekad u, u sredini noći, nekad u zadnjoj trećini noći, kaže, a najviše je klanjao, najviše je u klanjanju noćnog namaza u zadnjoj trećini noći. E, naravno, to, e, to, to se prenosi od selefa ovog umeta da su oni jel, mnogo klanjali djamo le. Naši da su određeni dio onaj a, a, određeni dio u noći od jatija do sabah namaza kada predično spavanje provodili u klanjanju noćnog namaza i u tome ima irine svejedno je li klanjao se došnji namaz odmah posle jatije ili pred spavanje ili ili ili se a, klanjao je pred sabah pred prizori u zadnju trećinu noći. A, drugo vrijeme kojeno šerijski argumentata poznato i iz da je poslanik sallallahu alejhi ve da ja sahabi da su ga provodili u spavanju a to takozvana kajlula stinda ima je ima ga kada je kajlula da li ona prije podne namaza ili poslije podne namaza uglavnom mnogi šerijski argumenti ukazuju na to da je u stvari prije prije podne namaza međutim jel nema smiti da ona bude i poslije podne namaza shodno od o, o, okolnosti sredine je, u kojoj se živi jel Znači, to su dva ta perioda u kojim, u kojim se prenosi da je Poslanik sallallahu alajhi wasallam bio sa ashabe e i odnosno i selefovog ummeta da su provodili u spavanju kajlula naravno ima svoj značaj e, za odmor čovjeka da napravi jednu pauzu e, odnosno se prenosi od Poslanika sallallahu alajhi wasallam znači da kajlulu čini prije podne namaza da bi se jel odmorio poslije podne namaza e, odnosno poslije kindie i podne namaza nastalo se dalje sa sa drugim aktivnostima životnim e, i naravno koje je jel, uvriježio od nas u praksi da, da, da spava Kajlulu, on ili djece, tako dalje, u tome se vidi jedna velika korist i velika praktična stvar da se čovjek ustvari, onako što se od sabaha do podne, dobro zamori i e, u radu, sve bilo to u školi, na poslu i tako dalje, naravno onaj koji je mogućnost da, da, da spava Kajlulu, da je kaj Lula dođe mnogo, mnogo dobro i mnogo pomogne da se ostali dio dana do postojacije provede u trezvenom stanju, najvećoj snazi. Tu je otprilike što tiče toga. Ono što je vrlo bitno i zanimljivo da na ovom mjestu, a to je da je poslanik salallahu alayhi wa sallam što došlo u verodosodnim hadisima spavao na desnoj strani tako što bi stavio svoju šaku il desnu pod glavu. A neki su napravili istraživanje, neki muslimani koji žive na Zapadnom Americi napravljaju istraživanje e pa su ustanovili da je ovaka vid spavanja, spavati znači na desnu strani sa šakom ispod glave što je sunet da je ovaka ovaka ovakvo spavanje, ovakvom, na ovakav način, da u tobe ima određena jel određena nadnaravnost života poslanika sa s one strani, da takav san u stvari daje da da spavanja da je brz i ugodan znači brzo se čovjek zaspije, zaspi a druga stvar ima ugodan i prijatan san i da se da se dobro naspava i da s te strane to predstavlja jel takozvani iadžaz ilmi znači naučnu nadprirodnost onog što se prenose od poslanika sallallahu alajhi a što nalazimo u mnogim drugim šerijatskim tekstovima hele ne znači to odgovor na to pitanje Sledeće pitanje kaže selam alejkum rahmetullahi wabarakatuh. Alejkum selam wa rahmetullahi wa barakatuh. Kaže da li je dozvoljeno da li je dozvoljeno da prispomenu učenjaka koji su bili novotari u akidi, dodajemo nasao rahmetullahi alejhi zbog te njihove greške. Iako su oni učinili toliko hasenata, ovo mu je da to dala nagradi. Uh, odgovor na ovo pitanje zahtjeva prije svega da da preciziramo Šta, šta se to misli pod tim da je neki učenjak novotar u akide. Vrlo bita stvar ovdje da se da se precizira to je da, da se za nekog kaže da je novotar u akide. da bi on bio novotar u akide on treba da bude od onih ili od onih koji su došli sa to novotarijom, znači on je došao sa to novotarijom novinom u vjeri sa akideške strane. Ili da bude to još da poziva u to ili da bude od oni koji pozivaju tu novotariju znači poziva znači pojašnjavaj Borise za nju i tako dalje da je pojaš da, da se onda takav smatra da je on, on učenja ako stvari jel, koji koji na otariji poziva novotariju bez obzira što ima drugi stvari koji ima je u kojima je dobar, u kojima je potrefio, u kojima je bogobojazan čovjek i tako dalje. Znači ovo vrlo bitna stvar. A ne nije ispravno da danas, kažemo za mnogi učenjake koji imaju greške u određenim akideskim stvarima, znači, imaju grešku upale su određene greške, da se smatraju da su oni, da su stvari oni, na, na, na, na već konkretan primjer, kao što je učenjak Ibn Hajar ili Nevevi i sl. njima, koji su veliki učenjaci u hadisu i u fiku, obojca, da se za njih dvojcu e da se kaže da su oni iako su pogriješili mnogim jel u mnogim akidetskim pitanjima u pita, po pitanju te avila sifata Laza Šaanu Njihovo, njihova greška se vraća, uglavnom, mnogi učenjaci pokušaju opravdati s te strane da su on tako naučili i da nisu preuzeli tako i o tome dalje nastali pričati i da nisu detaljno ispitivali te stvari, u svakom slučaju tu su pogriješili, opravdavali ne prodavali i u tome se ne slijede, ali nisu bili od onih učenjaka koji su pozivali na tunovatariju, koji su se borili za nju, koji su došli za tunovatarijom, odnosno ešarijsko-materitijske tumačenje sifata i zato kao je neispravno, Uh, e da oni da su usvari uh, uh, uh, da, da se oni nazivaju novo tarimoakid uh, za njih ispravno reči uh, za njih nema slično da su oni pogrešili u tim meselima i te mesela se, uh, znaju, uh, znaju tačno koje su meselo kojima su pogrešili a ne da se naziva jel uh, uh, i da se odbacuju kao učenjaci i da je nesuvisno da neko od nas dođe i da, uh, da priča o vrjednosti poput ovih učenjaka, da ih omalovažava, da je srstava u koš novotara i sl. tome, to je zaista van svake pameti jer dovoljno je to ili dovoljno sama riječ onom ko razumije šarijasko znanje i koji pročitova išta od ovih učenjaka od Ibn Hadžera, Nebevija i njima slični a da se ne upušta u takvu nešto da ih, da ih naziva da i do učenjacima novotarima da ne treba da ne treba donosi rahmet na njih i slično tome jel? to je van svake pameti odnosno hoću da kažem kada govorimo o nekim drugim koji su bili koji su u osnovi znači dolaze sa novotarijom u akide i koji nisu došli sa nekim drugim stvarima u koje koji su učinili hizmet i donio mnogo asesnata ovom umetu znači to je druga priča ali opet jel s obzirom da su oni muslimani i da sa, sa sve strane, jel, da, da nisu umrli na Kufru i na Širku. Znači, nema smjetlije da, da, da čovjek kaže za njih Rahmetullah i Ali. A proklinjanje pojedinačno, u osnovi je haram ili mekru, pojedinačno određene osobe da se proklinju, da se kaže za njih Rahmetullah i Ali, to su, to su jel, rijetki slučaje, rijetke situacije za, za nekog, Uh, da se može unutar ovog umetla za nje kaže l'anetullahi aleihi kao što se recimo neki učinjaci vehebi kada kaže jel, za uh, hađađ imen Jusufa zbog zuluma i nepravde koji je činio i e, od onog što je uradio za nje kaže l'anetullahi aleihi prokleo ga lađa lešanom iako navodi uh, mnogi stvari mnogi Hasanate koji je uradio mimo, a mimo toga jel, uh, i mnoga, mnoga zla koje je nanio jel, uh, i čak jasabima i, i, i suvremeni sma u njegovom životu od učenjaka i običnih ljudi. Hele, mese, da ne skrivno s teme. Uglavnom, e, ono što je bitno da se odgovore na ovo pitanje, znači, nema smetio da se, da se, e, da se kaže Rahmet Ulaji čak i za učenjake, e, koji imaju određene greške u akidi ili novotars u akidi. Jer, jer zašto? Zato što je ibret u većini njihove dijela, a ne u određenim greškama. Znači, ako većina njihove dijela, e, ako prevagnjuju loša dijela, Znači određenom učinjaku, određenom čovjeku, mi njega kada vagamo, vagamo ga na osnovu svih njegovih dijela, a ne samo na, na osnovu nekih određeni grešaka koje napraju. Naravno jel da vi neko govorite o određima greškama nekog čovjeka znači mora biti kompetentan mora biti jel od ehla da može tako nešto govoriti najviše što neko od nas od nas koji nismo učeni koji nema dovoljno širetskog znanja niti smo ispitali određeno stanje određenog čovjeka najviše što možemo premijeti od nekog drugog da je rekao za nekog učenjaka jel da je novotar da je ovaj ovakavilo nakav znači inače ovo ovo pitanje bavi se ovim pitanjem govorte o njemu je vrlo i ne za hvalno i ne treba svako od nas da se upušta u njeg i da o njemu govori. Znači, odgovor, konkretan odgovor na ovo, znači, nema smjetnje da se da učenjacima koji, koji su bili novotari u akidi, da se za njih kaže rahmetullahi alehi, sve dok ti učenjaci nisu tom tvarim izašti iz dvjeri, nisu mušnici, nisu kjafiri. Ako je većina Ako je većina njihovi dobrih dijela i ono što su došli sa hasenatima i, i, i, i veliki hajer za ovaj umet, ako je većina tih stvari prevagnjuju one greške koje su oni učinile. Naravno, tu ocjenu toga, da li prevagnjuju ne prevagnjuju i koliko su oni učinili grešaka, to rijetko ko od nas može da ocjeni da, da procijeni. Allah zna najbolje. Sljedeće pitanje. Kaži: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa kaže, e, Kako su se islamski učenjaci koristili od djela koja su napisali Novotari o akidi po putešarija Maturidi, Allah Allah vam podari svako dobro. Odgovor novo pitanje. E, meni nije poznato da su se učenjaci ehli sunneta okorištavali ili okorisili u oblasti akide od onih koji su koji su pogriješili u akidi popute šarija Maturidija i njima slični nego ono što je ispravno da su učenjaci Al-Sunnah wal da su stvari oni odgovarali i ukazivali na greške na greške oni učenjaka koji, koji su jel, koji su došli sa novotarijama akide od kojih su šarija Maturidije znači učenjaci Al-Sunnah wal Jamaa u stvari oni ukazuju na greške toga što je došlo u njihovim knjigama upozorava i čak na odrižje njihove knjige da se ne čitaju, a ne da jel, a ne da se okorištavaju tih djela i, ti, znači, i to okorištavanje, iako bi bilo, znači ono se vraća naučenjake koji mogu u tih knjiga da razvoju ono što je ne neispravno što nije u redu i da to uzmu i da se koriste od toga, a da ono što nije u redu da to odbace, a ne da, ne da da se upušta u to obični muslimani, Musli, Obični musliman ne treba da čita a, knjige koje su sporne, koje imaju u, u sebi sporni stvari, poput knjiga, recimo, ko kreta primjer, poput knjige Ihaudu Midin od Ebu Hamida Gazalija knjiga u kojoj ima veliki veliki koristi, velike fajde, mnogo korisni stvari i tako dalje. Međutim, knjiga je puna belaja sa strane akida, sa strane akide, sa strane sufizma, misticizma, sa strane uh, izmišljenih i slabih hadisa. Uh, tako da obično svema ne treba supustati su čitati tu knjigu, nego treba da čita knjige u kojima nema grešaka, koje ima ima vrlo malo grešaka, naravno, jel u uh, uh, znači na knjiga skoro sve knjige jel imaju određene greške od sebe neke imaju više neke manje ali ovde govorimo o kardinalnim velikim greškama znači ako je neka knjiga obilježena da da u osnovi sporna i da pogrešno tumači određeni određena pitanja određena poglavlja vjere bogotova knjige takve knjige ne treba čitati treba izbjegavati jel i u, njih ne, u njihovo čitanje ne treba zapušta osim učen čovjek koji u stvari hoće da ukaže da ispitaj da ukaže ono što je sporno u tim knjigama Allah zna najbolje. Sljedeće pitanje kaže: Assalamu alaykum wa rahmetullahi wa barakatuh, alaykum salam. Wa rahmetullahi wa barakatuh. Kaže: Jedan knjižan pročitao hadis da je zabranjeno puhati u hranu. U koliko ta u ovaj hadis je da li postoji neka mudrost zbog koje je zabranjeno puhaanje u hranu? Da Allah podari dobro. E, taj hadis o kojim o kojem brat pita, u stvar to je hadis, jel Mutefeq Alehi, bilježi ga i Buhara i Muslim, uh, od Ebukat Hade, radijalahu anhu, u njima je došao da je poslanik, sallallahu, ali im se ne rekao, lajum si kenne ahadukum vekere hubyeminihi, kaže, neka niko od vas nikako uh, ne, ne drži uh, rukom, svojom desnom rukom, svoj polni organ, vahuva je bulo, a da mokri, volajete mesah, min al i kaže neka se neperi ne, ne briši prilikom obavljanja velike nužde svojom desnom rukom wala yatanaffas fil ina i neka ne puše i neka ne puše u posudu i neka ne puše u posudu kada se znači motefeko na lehi ovo ovo je tekst hadisa koji je zabilježio muslim u svom sahihu uo naravno ovaj hadis je mimo toga što kazuje na na je jel da čovjek i žena jel da, da, da, da prilikom mokrenja da drže jel, svoj polni organ desnom rukom takođe da prilikom jel čišćenja od religi nužde da se brišu desnom rukom ili banalije dužde e, mimo toga u hadisu je došlo znači zabrana e, zabrana e, da se diše u posudu prilikom pijenja prilikom pijenja iz te posude da se pouche Znači da se puše u to posudu i čak kažu i da ste biše u njoj. Jel? E, zašto? Znači šta je mudoš, šta je smisao toga? Smisao toga je u tome jel, da se naravno, jel, na, na osnovne, osnovna stvar je da se ne zaprlja ta, e, ta voda jel, ili, ili sok ili šta se već pije iz posude. Jel? Da se ne zaprlja. E, na koji način zaprlja? Znači čovjek ako puše, on izbacuje iz sebe izbacuje znači može da izbacuje odbaci određene bakcile, određenu nečistoću iz usta i dovoljno to pljubačku, znači određene stvari koje su koji su ogavne koje mogu jel, ako i čovjek drugi vidi i ako je neko posle njega da pije jel nema sumnje da će ga tipe odbiti i odvratiti da pije za njim s jedne strane s druge strane znači sa sonim što izbaci iz usta može da da da upropasi e, vodu ili šta već pije jel, e, da pređe da, da pređe određena bolest od koje bolui da, da je izbaci svoje usta u u tu ili tako koju, koju pije e, tako znači da je osnovna smisao je osnovna mudrost te zabrana naravno ako uzme da je zabrano ovde da li da li je ona haram ili ili, ili, ili mekruh shodno razilađenu čenjaka, jedni kažu da je haram, drugi kažu da je mekruh. Uglavnom tekst hadisa ukazuje da je haram, da se puše u posudu iz kojeg se pije. Znači, osnovna mudrost je u tome da se ne čini gadljivim, da ne odbija drugi e, ljude koji će piti protiv njega svojedno, e, poslije njega, da, da li pili direktno iz te posude ili sipali sebi u, u šolju, u čašu e, ili to s jedne strane a s druge strane je da se, da se time ne zaprlja, e, ne upropasti ta tekućina koja se pije time što će, što će se prenijeti određena bolest, tako itd. E, Naravno, je ova mudrost je samo po sebi jasna a, i razumljiva, jel? Allah zna najbolje. E, sljedeće pitanje, e, u njemu je došlo, kaže selam aleykum selam wa rahmetullahi wa e, kaže u hadisu Theubana radijelahu anhus, to je da Allah poslanik sadallahu alaihi sallam rekao, Allah mi je sakupio zemlju, Video sam njen istok i zapad, moj umet će imati njene blagodati kao što je meni sabrano. Date su dvije riznice, crvena i bijela. Da li ovaj hadis vjerodostojan i ukoliko vam ne predstavlja problem da ispričate njegovu tomačenju, Allah, Allah vas nagradi u svakim dobrom. Ovaj hadis e, bilježi ga muslim u svom sahiju, što znači da je hadis vjerodostojan, u što nema sumnje. Znači, e, prenosi se od sabbata u banara radijallahu anu, da je poslanih sallallahu alayhi wa sallam rekao in allahe zewa arda, فرأيتو مشارقها ومغاربها kaže Allah, zaista Allah subhanahu wa ta'ala o meni zemlju pa sam vidio uh, njen istok njene istoke i njene zapade va inna umeti sa jeblogu mulkuha ma li minha i zaista će moj umet njegova vlast uh, doprijeti koliko je meni pokazano od nje, od zemlje Kaže titul Kenzenin data som i dva ke El Ahmer vol ed Servveno i bjelo o inni se el torabbbi Ja sam Pito moga gospodara ali ummeti johlike bisennetin ame bis senetin bi ame. O nas uh, sem miimo no, še spovin u pitanju kaže ja sam Pito svoga gospodara, Uh, tražio sam znači, svoga gospodara za svoj umet da ga ne uništi sa sa općom uh, sušom tisneti na ame znači sa, sa sušom da put uništi čitav ummet wa la yusallita alayhim aduwan min siwa anfusihim fiyastabiha baydatahum kaji i da ne uh, ne učini da da neprijatelj nadvlada Uh, ovaj umet kaže osim kaže da nadlada ovaj umet da nadlaga ummet pa da kaže uh, prevlada iza gospodara i za nad njima fa ist biha be i kaže da prevlada da, da bude vladar da, da da upravlja vlada ovim ummetom Kaže, wa inna rabbi qale i kaže, a moj gospodar mi rekao, ja Muhammed, iza qadajtu qada, qadaen, fe innehu la ju red. Kaže, o Muhammed, ja kada odredim, kadar kada ja nešto odredim da će biti, to se ne može promijeniti. Wa inni a'tajtuk li ummetike, el, uh, en la uhlikuh, uh, uhlikuhum bi uhlikuhum bisenetim biame. Kaže, ja sam dao tvome ummetu, da im tebi i tvome umetu, kaže, da, ih, da da ne uništim tvoj umet sa općom sušom i glađom. glađu. Kaže, ho la uselete alihima duvam min sivan fusim. I kaže, da i, i, i neću činiti da nad njima uh, nadlada, da ih savlada neprijatelj, kaže, mimo njih, znači da nadlada neprijatelj, kaže, pa da onda ohalali, Uh, njihovo jedinstvo, njihovo zemlje i da bude uh, njihov vladar, da vladaju na njima. Uh, Kaže, وَلَوْ اِجْتَمَعَ مِنْ اَقْتَارِهَا Pa makar se salkupili sa svih strana neprijatelji, Allah šano neće dat da, da neprijatelj nadlada sve muslimane od jedan put da svi budu sa vladami. Kaže u nastavku, htta je kune ba'duhum jahliku ba'dan, و jesbi ba'dahum ba'da bada I kaže sve dok, znači neću dozvoliti da neprijateljca vlada čitao moj umet i da upravlja nad njima, kaže sve dok oni međusobno muslimani jedni i druge ne budu uništavali i ratovali jedin proti drugi, kaže ovo jesbi ba'du bada i dok ne budi jedni drugi drugi uzimali kao roblje, kao robove. E, ovo je, znači, je teksta risa koji je došao u, u muslimovom sahiju dok imam Abu Abu Davud jelo u svom sunenu dodaje još jedan naslov kako on kaže da je poslanik sada rekao kaže inama e khafu ala ummati alayma mudillin zais se bojiniz za svoj ummet od, od imama mudilina oni koji vode u dalalet imamama vođa imamama misli se i naučняка i vladara koji vode u dalalet ummet Kaže: "Vodi da bude sjejf ummeti, ne će se podići do dana kıjame. Akad će spustiti sablja umu ummetu", kaže neće biti podignuto do svinih dana, odnosno kada počne. Kada počne sukob muslimana jedni sa drugim, a što je počelo od od vremena ashaba na kod prati poslanika kada se spusti sablja među ovim momentima kada kada Osmani jedni protiv drugih podignu sablju, kaže Kar neće ta sabja biti otkonjena podignuta sve do sunjih dana. Kovala te kumu saatu htta tel haku min ummeti bil mušrikin. I neće nastupiti sunjih dan. Uh, sve uh, skupine iz mog ummeta ne priključe se mušricima. O htta uh, uh, tu obedu kabainu min ummeti ala I svedok dok, skupine, iz mog ometa ne budu obožavali kipove, ne budu znači, činili širk, ne misle bukvalno kipo, nego ne budu činili širk. O innehu se je kuno, fe umeti keza bune telatun. I zaista će u mom ometu biti 30 lažljivaca, koji će tvrditi, kudlohom jesom, o innehu nebi. Svaki od njih će tvrditi da on vjerovjesnik. O ne hatemu nebejin. A ja sam prsten i završetak vjerovjesnik لا je بعد la nebije badi nema vjerovjesnika posle mene ulat za no taifa min ummati ala alhaq zahirin la yadurhu man khalafhum hatta yati amrul lah ka je neprestano Aleyha. Biće biče znači, vidljiva jasna da su na istini vraćaju se na Kur'an, na Sunnet, na izvorni Islam znači bit jasno da su na istini la yedurruhu men khalafa neče i našto ono onaj kojim se suprotavi hatta jati amrulah svedok ne dođe Allahova odredba znači ovo je uh, potpuni tekst hadisa ovaj ovaj je dodatak od Abu Dauda uh, šejh Albani ocjenio vrlo dostojno uh, uglavnom uh, Tumačenje ovog hadisa se može svesti na sljedeće značenje ovog hadisa. Prije svega znači da da ovaj hadis ukazuje na, na nekoliko vrlo bitnih mesela. Prva mesela je to da u ovom hadisu imamo, znači prva, prva stvar, vrlo bitna, da u ovom hadisu imamo dokaze vjerovjesništva poslanika sada, dokaze koje ukazuju da je Allahov poslanik vjerovjesnik znači, samo ovo čovjek da zna, da čuje ovaj hadis i da vidi da je to desilo u ovom momentu, to je dovoljno dokaz da je on bio zaista vjerovjesnik i da je bio Allahov poslanik jer to nije mogao znati da ćete tako desiti a naravno on je o tome govorio zato što ga Allah obavijestio, Džibri ga obavijestio dokaze vjerovjesništva u ovom hadisu prije svega Uh, to što kaže poslanik sam, in Allah je zelo ali je, kaže zaista mi je Allah Žešanu pokazao zemlju, zemaljsku kuglu, uh, tako da sam vidio i njene istoke i njene zapade. Šta je to poslanik sam je vidio? Znači vidio, Allah Žešanu pokazao ono što će se desiti u budućnosti. Pokazao mu on, da, ono što će se desiti, obavijestio ga o budućnosti šta će se desiti. Uh, drugi dokaz, Dio vjerstice da poslanik sallallahu alajhi wasallam kaže sa jeblogu mulku ummeti minha i doprijeće vlast moga umeta onoliko koliko je meni pokazano zemlje i zaista jel ovaj umet se danas raširio. ne može se na skoro zemlja ni jedna zemlja donjalka da u nje nema muslimana znači ova vjera islam se proširila na sve strane, i na istok, i na zapad, i sjeverno, i južno, skoro da nema države, nema mjesta, da u nema muslimana, da ljudi ne primaju islam ili da ne žive muslimani koji odu tamo da žive i odu da žive kao muslimani. Sljedeća stvar koja ukazuje, je, na, da, ukazuje da, je, da je dokaz vjerovješnjstva poslanika Sadlana Sadlana je to što na vijesti od poslanika Sadlana obavještava da će se ovaj ummet razići. I da će, da će međusobno doći do sukoba i ratova među muslimanima. Da će muslimani jedni drugima biti neprijatelj, da se boriti ratova jedni drugi. A to je stvar naravno, jer desilo se koliko hoćemo puta u istoriji ovog umeta. Također dokaza vjerovjesništva postanika s Asanem u ovom hadisu je to da je on obavijestio, postanik s Asanem obavijestio u ovom hadisu da će se ponovo vratiti širk. Širk koji on uništio u svom umetu dok je bio živ, da će se pono vratiti širk, a to da nas vidimo da se desilo. Danas vidimo da se desilo, da nas imamo a, oni koji se pozivaju na islam, koji izgovaraju laj lahila, koji klanjaju, a da čine širk. Gdje čine širk? Imamo počet prije svega od šija, rafidija, koji se pozivaju na islam i na koran, na posljednika, a da čine širk. Dovoljno ono što od oni koji su ošli na hađ da, da čuju kada dozivaju Aliju radi Allahanu, kada dozivaju Zehru Fatimu i dozivaju i dove njima, traži od njih pomoći da im oni pomognu i tako dalje. Da ne govorimo druge vrste kufra širka koji radi, e, e, širk za koje kažu jel, da njihovi imami znaju Gajb i tome slično. E, također širk koji se pojavio kod suneta kod Sunija koji se pojavio u obožavanju kaburova i ono što se dešava svega oko kaburova sa širkom koji su došli Sufije, vezano za njihove šejhove tumačenja, mnogi drugi stvar, nakaradna koja je puna širka. E, e, sa ovim hadisom vidimo da je poslanik s.a.v. nagovijestio da će se povratiti, da će doći ponovo širk u ovaj I zaista se pojavi, zaista postoji da danas u umetu, e, dakle imamo u mnogim zemljama danas u svijetu. Imamo kaburova, mezarova koji se koji su zaštićeni od država poput Pakistana, poput Indije kod muslimana, znači poput Egipta. Ja imamo kaburova, hiljade, hiljad kabura koje država štiti i ne da da se pipnu. A te kaborove obilaze muslimani, kolju kurbane oko njih i da traže dovetim uh, kaborovima i da čini razno razne ibadete. Imaju razno razne uh, uh, uh, ubijeđenja koje su zasnovane na širku, nažalost, jel, ako se vezane za te kaborove. Hele, mne se te stvari jednako vjesništvo je poslalnik. Također, od uh, dokaza vjerovjesništva u ovom hadisu je to da je poslanik da će se u ovom umetu pojaviti znači u ovom umetu unutar ovog umeta, da će se pojaviti uh, oni koji će tvrditi da su poslanici ili berovjesnici kaže uh, 30 će njih pojaviti se. Izajici su se pojavili mnogi do da, dan, se pojavili od nas se pojavilo za vrijeme Sahaba je a uh, a a toga se pojali i dan danas imamo i današnje vrijeme i prije 50 sto godina imamo ljude koji za sebe tvrđili unutar muslimana unutar ovog ummeta koji kažu da oni, da je on vjerovjesnik da Allah ono njemu objavljuje da, on, da je on poslanik i to me slično a poslanik sada kaže ovom je la nebije ba'di, nema poslanika posle mene nema vjerovjesnika posle mene do dana a, dalje O stvari koji nas poslanih sad obavijestuju u Hadisu, koji su dokaz njegovog vjerovijesništva i istine sa kojim došao je to da nas je obavijestuju o tome da će se pojaviti ta ifetud mensure, pobjedonosna skupina koja će biti na istini, koja neće naškoditi oni koji se raziđu sa njima, koji pozoravaju na njih, koji obalovažavaju koji smatraju da su redukcionisti, da, da krivot krivo uvače islam, da razumiju tradiciju i ostale izmišljotine i nakaradne priče koje možemo čuti od onih koji se bore protiv vraćanja umeta na izvorni islam, onaka sa kakvim je došao poslanik salalahu alim ali sada. Znači, bit će do sunje dana uvijek jedna skupina Uh, ili više njih ili ili većina se jedno kako, kako u kojem vremenu koja će pozivati na hak i na istinu ka, na, onaka visla onakva islava kakave došao za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem dalje znači, ovo, ovih šest stvari koje sam naveo uh, one se razumiju iz ovog hadisa a na njih je uh, na njih je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozorio i o njima a o stvari one govori sve o budućnosti i to se već desilo Sljedeća stvar koju imamo u ovom hadisu, znači u hadisa, to je e, da, e, da ovaj hadis govori o tome da, da se poslanik wasalam, e, da je vodio brigu, da je, da je bio e, sikirli duše, što bi naši rekli, jel e, sikirao se za ovaj umet, imao velik, velik, veliki rahmet prema ovom umetu pa je uputio jel one dove koje spominje Allahu dželešanu doveo Allahu dželešanu jel da sačuva njegov ummet sa ovim sa ovim dovama koje spomin pa, pa mu Allah dželešanu odazvao mu se osim ono kaže što je što je Allah dželešanu odredio jel kao kadar da to neće promijeniti jel Da ne otvaramo temo temu, jel, da li dova odbija, kader odbija ni na to tema, ne govorimo ovdje, Allah šta kaže kaže, kaže kada ja nešto odredim, to se ne može više promijeniti. Jel. A, a, a ono što je došlo u hadisu, jel, da dova mijenja kader odredbu, znači ta dova koja mijenja kader u stvari, i to je određeno u kaderu. Tako da to jel, sve spada opet u kader. Jel. Sljedeća stvar na koju kazuje ovaj, ovaj veliki hadis, dugi hadis, je to Znači jasno i nezopisno hadis ukazuje na to da, da podjela umeta, razjedinjavanje ovog umeta vodi u to da neprijatelji islama i muslimana zavladaju nad muslimanima. I zaista je to jel, istorijska činjenica, a i stvari na to ukazuje ovaj hadis. Jer hadisu je došlo... Da kaže neprijatelji, ali da uslušao od ovog posljednika, da, da, da neprijatelji neće muslimane savladat i neće nadalat nad njima, osim onda kada, kada se oni razjedine i kada jedni proti drugi budu ratovali i jedni proti drugi jel, pomagali neprijateljima. A to u stvari druge strane šta znači? Kada su muslimani jedinstveni, kada su jedinjeni, na haku na istinu naravno, ne na batilu na avotarijama, kada su muslimani jedinstveni, kada su jedinjeni, to je razlog, to je razlog sebeb da sprieči kafira da ne nadladaju nad muslimanima, muslimanskim zemljama i vrlo zato je vrlo bitno jedinstvo u momentima sukoba, napada IMA U tim momentima znači vrlo je bitno jedinstvo muslimana. E dalje, ono što znači ono ukazuje ovaj hadis što se može zaključiti hadisa, a to je onaj nastavak do što je došao jel kod Abu a, a to je otvarjel opasnost takozvani ejmatul mudillin. Imama koji odvode u dalalet. Pod imamima ovdje se misli na, na, sve, na sve vrste uh, vođa koji vode predvodimo slimane. Bili oni uh, uh, predstavnici uh, uh, uh, u vlasti, bili vođa u državi ili bili učeni ljudi. Sve vrste tih vođa ako su oni, oni koji vode u dalalet, bilo znači od namjesnika emira ili od uleme ili bogobojaznih ljudi ili daija, Ako su oni pokvareni, ako su oni facili pokvareni, znači da oni znači, nanose štetu i opasni su za ovaj umet. A njih je toliko mnogo u ovom umetu, nažalost, oni malo što da popravljaju stanje ovog umeta sa te strane, jel? I e, da u stvari ovaj hadis govori tome koliki je hajr i fadl e, imama musliha koji popravljaju stanje u ovom umetu i koliko je vrlo bitna njihova uloga za popravne stanje ogomete. Alhamdulillah, takvih imamo mnogo u ovom momentu. Nema smetnje da, da učen čovjek ili čak da je političar musliman da ode u zatvor zbog svojih e, islamskih političkih e, stremljenja težja. Nema smetnje da učenja koji govori hak i istinu i upozorava na hak i na batili i tako dalje govori o svim stvarima otvoreno jasno i u pravom momentu. Nema smetnje zbog toga bude zatvoren, da bude odveden za zatvor. To nije njemu mahana. Ali bitno je da on govori istinu, da poziva na istinu. Ili u najmanju ruku, ako učen čovjek daja, ne može reći istinu, pa makar neka na ne govori batil. Neka ne opravdava batil, neka ne opravdava novotariju, neka ne poziva novotariju ako već ne može i ne smije reći istinu. Boji se za sebe, boji se za, za svoj porocu, boji se zatvora, ali makar ne može reći batil i ne može pomagati batil ako ne, ne možeš reći istinu. Dalje, što na što ukazuje ovaj hadis, eh, ono što došlo u nastavku hadisa, a to je, eh, da, kao što je došlo u hadisu, jel, kaže a kada se desi međusobna borba među muslimanima eh, i da budi asefo kada se spusti savlja između muslimanima, znači kada počne borba muslimana proti muslimana, da će to trajati do sudnjeg dana i da neće biti otklonjeno. Međutim, s vremena na vrijeme će biti manje ili veće. Jel? E, znači, nažalost, znači, e, ono što onaj poslanik se znao da će o ovom umetu, nakon što je spuštena po, a, sablja, odnosno nakon što su muslimani međusobno počeli da se bori jedni pred drugi da će to trajiti od sunnjih dana. Međutim, s vremena, s vremena na vrijeme neka će to biti žešće i više, a neka će toga biti manje. Na njama šta da radimo? Da umanjujemo sukob muslimana sa muslimanima, muslimana protiv muslimana. Dalje što ukazuje ovaj hadis je to da, da će se, ono što smo malo prije da će se u ovom umetu pojaviti ponovo širk. Znači, unutar muslimana, kod muslimana će se pojaviti i vratit će se širk. A naravno što da će širk? Otpadnište od vjeri. Znači, ljudi zbog širka otpadati od vjeri. A to je stvar, jel, ono što je došlo jel, u hadisu, da će u ovom umetu se pojaviti ljudi koji će robovati elfanima, kipovima, lažnim boždanstvima, bili oni kaburovi ili nešto drugo, je li izmišljeni imami. E, dalje što je došlo u hadisu, na što ukazuje hadis, e, a to je e, vrlo bitan propis, da je onaj ko tvrdi za sebe da je vjerovijesnik, da je poslanik, da je on keafir. Zašto? Zato što poslanik sam kaže, i to je džma učenjaka na tome, i na to ukazuje Kur'an, ali što on naziva poslanik sam hatemene bin, e, prstenom završetkom e, poslanstva. Uh, i kaže poslanica Lana bije badi nema poslanika nema vjerovjesnika posle mene znači onaj ko tvrdi da je vjerovjesnik ili poslanik nakon poslanika sallallahu alajhi wasallam znači to je uh, to je jasan argument i dokaz da je on kafir i da toga ta, ta njegova tvrdnja da ga izvodi iz vjere to je na osnovu Kur'ana sunete ijma učenjaka učenja i što je opće poznato mi smo i manje trebalo bi bude da poznato Uh, dalje, na što ukazuje hadisi, s ovim bijel završili o, o, ovo, ovo lagano tumačenje hadisa, ako se može nazva tumačenjem, a to je da će u ovom umetu, alhamdulillah, da će biti uh, firka tunaji, spašena uh, skupina, uh, pobjedonosna skupina. Uh, uz mnoštvo jel uh, fitni iskučenja kod koje i i, i, i zala koju imam unutar ovog umeta elhamdulillah post i spašena pobedonosna skupina uh, uh, koja jel koja će uvijek pobosati na dunjalu na zemlji uh, Od dajja, od muđahida, od učenjaka i svih drugih, jel greška je ovu skupinu svoditi samo na muđahide koji su na frontu ili na ovu skupinu, na onom skupinu, je potpuna greška, jel spašena skupina, ne misli se da oni mora biti skupljeni na jednom mjestu, jedan džemak, jedna grupa, nego spašena skupina, pobedionostna skupina ovog oni koji su na haku na istini, koji pozivaju na haku na istinu, znači držaju se ispravne akide, ispravno tumačaju vjeru, ma oni bili? Makar ta skupina bilo 50 ljudi i bilo u različiti 50 mjesta, ta, ta grupa ljudi se naziva spašena skupina, a ne da oni mora biti jedan džemat na jednom mjestu zajedno uh, gdje, gdje svi Turci to imali mojo, ne misli se po, to, uh, po tim jel, spašena skupina. Uglavnom, ovo je uh, to lagano, ubrzano, skraćeno tumačenje ovog vjerodoslovnog adisa, Allah zna najbolje. Uh, Ostalo su još, s ovim smo završili jel, ovo pitanje, ostalo su još dva pitanja koje su hadijske prirode, s tim da su malo kompikava sa strane, jel, da, da traži zahtjeva duže vremena, da se traži, nije do, spomenuto hadijs, jel... A, a, ili na arabskom jeziku ili nisu tačnim riječima kako zašlo u hadisu, pa traži vreme da se pronaći hadisi pa ćemo god za sljedeći put inšala. Uglavnom, ovo, ovo je ono što je bilo pripremno za večeras. Molim Alažešanu da, da nas okoriste, da ude, bude dokaz za nas, a ne protiv nas. Molim Alažešanu da nam poveća bogobajaznost, da nas učini svojim iskrenim robojima, da nam poveća jel fik u vjeri e molim Allah džezh anu da iskoristi priliku jel da dovimo jel za, za našu braću uh svugdje u svijetu u svim mjestima jel gdje su gdje su muslimane napadnuti gdje se bori za sva prava gdje se bore protiv, protiv taguta tlačatelja i svi kjeafira i, i, i svega drugog što što uznemirava i poremećava njihov, poremećuje njihov normalan ljudski uh vjernički život Molim Allahov džesho da im pomogne na svim mjestima da im olakša da oni od njih koji su, kojima učini zulom, da im da im najnokneli taj zulom i na donjalu i na hiratu da oni od njih koji koji preseleno putem da je učini shahidima i sa ovim da završim hamdik eshadu an la ilaha illa enta